Ebu Huraira radhiyallahu anhu tregon se i dërguari Allahu teleyhi selam ka thënë: Kur të marrë abdes ndonjë prej jush, le të fusë ujë në hundë dhe pastaj ta shfryjë. Dhe çdo që do të përdor gur në mungesë të ujit për të pastruar vendet e nevojës, duhet ta bëjë këtë me numër tek gurësh, të paktën 3. Kur ndonjë prej jush të ngrihet nga gjumi, duhet të lajë duart para se të fusë në ujin e abdesit, sepse askush prej jush nuk e di se ku kanë qenë duart e veta gjatë gjumit. Transmeton Imam Buhariu këto hadithe mundsohen nga xhamiambret.com